Andalusen. Andalusen. Andalusen. Andalusen. Kaže, vo uh, ihda alamati ahli sunnet od znakova sljebenika sunneta. Kaže, hubbuhum li imeti sunnet u ulemaja. Kaže, njihova ljubav prema imamima sunneta i učenjacima sunneta. Molim Allah džšan da nam poveća ljubav prema ovim imama i učeniacima suneta. Kaže u Wa ensaruha, wan sariha, kaže oni koji pomažu sunnet. Kaže ova bugduhum li e, li e imet el bidah i da mrzi i da ne voli novo tare. El edine jedune ilena koji pozivaju u vatru. Santpotić. Wojdu luna ashabehum aladawil bawa, i upućuju svoje sledbenike da završi u đehnemu. Wa kad zayyana nellahu, Uh, subhano kulube ehli sunnet ka Allah Ješanu ho je ukracio srca ehli sunneta svjedvenika sunneta u neuvareha i dao u njima uh, svjetlo nur bi hubbi i sunnet sa ljubalju prema učenjacima sunneta fadlen minhu kaže od Allahovog, to je fadla i dobroti i od njegove blagodati da mi volimo i zavolimo učenjake koji pozivaju na sunnet, koji vraćaju na ono o čemu je bio poslanik Salasalem, naravno izabirući, vrednujući vredostojnog iskvene prave učenjake sljednici ono o čemu je bio poslanik Salasalem a onda on navio te učenjake navio učenjake kaže Hakim, autornost Tedraka, kaže on priča, on je, kaže, Ahmed ibn Seleman, kaže, pročitao Alejna Ebu Ređa Kutejbe ibn Said, poznati velik učenjak Selefa, Kutejbe, po tim je menove poznat, u svojoj knjizi Iman. Kaže Na kraju knjige on kaže, fe idarejta ređun, juhibbu sufjan teorija, kaže, kada vidiš čovjeka, voli sufjana teorija, voli Malik ibn Enesa, voli Evzaja, šubeta, Abdullah Mubareka, Ahvesa, Şarika, ibn Mubarak, Abu al-Ahwasa, Sharika, Waki', Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Abdul Rahman al je saznao da je on sahibus sunne. Znaj da je on nosilac sunneta, da je on slijednik sunneta. Zato što voli učenjake koji su bili na sunnetu Kaže, kale, kale Ahmed ibn Seleme Rahimehullah Kaže, el haktu bi hati tahtahu Kaže, ja sam dodao na ova imena Još druga imena Pa je dodao, Jahja ibn Jahja, učenjake Ahmeda ibn Hanbela Ishaqa ibn Rahueyja Znači, ko njih voli Ko njih voli, to je znak da je čovjek Znači, da je sljedbenik sunneta Uh, kaže, "Kada je to završio, nazara Jelena Elenesa kad je on završio ovaj svoj govor, kad pogleda u u nas, kaže stanovnici, Nej Kaže, je to se, kaže, ovej narod, haulaj, uh, uh, uh, haulaj, kaom jete asabun ili Jahja ibn Jahja. Kaže, ljudi, kaže, kao da ima, jel, uh, slonci fanatičnost prema učinjaku Jahja ibn Jahja. U danom, uh, ebo, rađaja njima odgovorio, uh, što nas ne interesuje u kontekstu ovej teme. Uh, Pojenta završamo, kaže, uh, wa ene, al haktu bihavu laj, le dine, zekaruhumu ku tebe, Kaže, a ja dodajem na ono što je spomeno ku tebe, rahim Kaže, ene men ehabbehum. Fehu sunne ko, ko, ko zavoli ove učenjake što smo spomenuli. I zato trebamo znati imena učenjaka. I zato trebamo pročitati njihovu suru, pardon, siru, njihovu biografiju da znamo na čemu su bili, ko su ti bili učenjaci. Kaže ko nje zavoli fehu asahibu sunne. On je nosila sunneta, onaj koji slijedi sunnet, koji voli sunnet. Na inmet yahle hadis od učenjaka imaama hadisa alladine bihim yaqtadun, oni koji mi slijedimo bihhadi jim jehhte du ins njihovim up putom misu upučjemo. Vo in žumtimo tebihim ošiati uh, uh, him en fuseom ju adun. Ad jer onda takos sleđenjem njih imi podpadamo u njihoh jeedbenja,ke v njihovo skupinu ujubramo se unji, o uh, fi it tibaji,him je ži du. V sleđenju ono vsa čime so ne došto dirjo. Tobačenje verre, nači onda imi, Imi kaže, trudimo se na tom putu uh, uh, i, znači, mnogi drugi koji ovdje nisu spomenuti od očenjaka koji pripada doj skupinu. A onda je naveo, kaže, od njih je, kaže, Mohamed ibn Idris Šafij, od njih je, također, kaže, i Šafija, imam Šafija. Pa je onda tu naveo, kaže, od njih je, znači, preskačem od što da ono se ponujem to revaljate, kao od njih je Seid ibn Đubey, od njih je uh, Ibnu Ševab od njih je Šabi. ومن يكازي ليث بن سعد وزي ثوري سفيان بن عيين خلالي حمد بن سلامه وحماد بن زيد جار يونس بن عبيد وايوب سختياني وابن عون يكاري سليچني نيمه كازي ومنه زيد بن هارون عبد الرزاق جرير بن عبد حميد اله حميد محمد بن يحيى ذهلي محمد بن اسماعيل بخاري محمد بن حجاج znači dva autora, dva sahiha kaže Ebu Daoud Sijistani Ebu Zura Ebu Hatib i njegov sin Ibnuhu, Muhammed ibn Muslim, kaže Muhammed ibn Esad Natusi i Osman ibn Sa'id i Muhammed ibn Esad ibn Khudzeime koje smo bovolili, spominjamo smo i na kraju završava uh, sa hadisom uh, Navodno, navodi ovdje, još neke učenjake, kažemo, ga irih mi nehleti ali sunet, ledine kanu, mutemesikine, kažemo, oni osredbenika suneta koji su je cvrsto držali suneta, nasirine lehi koji su pomagali, sunet dajelina lehi koji su pozivali, unijek, kaže, na liha i kaže upočivali na sunet. Ikaže, A onda kaže na kraju, jel, navodi ovaj hadisa, sa tim ću završiti, jako lijep završetak, uh, nemojte kaže, nemojte kaže, nemojte da moju braću kaže, prevari i obmane kestretu ehlil bida. Noštvo novotara koji posti. U ovu furu adedim, znači broje njihov velik. Fa ine dhalike min emarati, kaže to znakova uh, republikivanja sunnjeg dana. Ili rasul Mustafa sallallahu a sjelem, Kale, zato što je poslanik sallallahu alejhi ve rekao in namin alamatisa wa iqtirabaha od znakova sunje dana i njegovog njegove blizine en yilla alimu da se umanji znanje wa yaksuru jahl da se povećava džahl kaže ilmu huwa sunne znanje je ovde sunnet znači da će bit malo suneta wa jahlu huwa al bid'a a ka jahli usvar novotariya svaki moment mesecla onaj kod danas se drži bi suneti Rasulullah s.a. koji sledi i čvrstu, se drži suneti Allaho Fasanika s.a.s. wa amile biha, i radi po tom sunetu, wa istiqame aliha, i na dugo vremena, stanu na tome, wa daa bi suneti iliha, i poziva na taj sunet, kaže kane, eđruhu, auferu, wa ekferu, min eđri men gira ala hadihil džumla min aži min džara ala hadiju džume kaži njegova nagrada veća uh, roskošnija mnogobrojnija od onog ko piše še ovu rečencu fi ula il islami wal millat Iza Rasul Sallallahu alejhi ve sellem, fi pardon, fi wale dislami i oni koji su prvi bili od umata, prosamo mislim nas habbe. Šta je dokazimo? Onaj hadis poznati. Zato kaže Poslanik Sallallahu rekao, kaže lehu ajr 50. onaj ko dođe posle, kao što je došlo u do ovom rijedostnom hadisu, onaj ko dođe posle od ovog umeta, uh, i bude slijedio sunnet alahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem za nje kaže poslanik sallallahu kaže ima nagradu 50 koga qila hamsine, منهم kada 50 od njih ne kaže belminkom 50 od vas to se obraća poslaniku sallallahu alejhi ve kaže a to znači da ima fadl 50 ashaba onaj koji slijedi sunnet onoma što je bila sahibi i selef ovog ummeta uh Uh, kaže, kada za to onaj ko radi po sunnetu kada fesad u ummeti uh, uh, govori o onome ko radi po sunnetu poslanika sallallahu kada se pojavi fesad u njegovom ummetu Ja molim Allahu al da nas učini od onih koji slijede sunnet i koji će zaslužiti ovu nagradu Svane Allahumma radihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilajik I ostalo je nekoliko rečenica Andaluzen Andaluzen